Окай, сердечним голосом пояснив гість і погладив пляшку, як гарненьку дівчинку по шийці. Антонюк блаженно умгукнув, як зльоху, і взяв склянку з золотавою рідиною у жовто-чорну від застаріло вугілля руку. «Ну, такай же!» – бовкнув він і стукнув вінцем об вінце склянки гостя – Дальше раз за Сталина. Ой, спасибо, батько, и без него, ну що мы? Був бы нам не такой, а Він, Вин, зажмуривши очи, выпил пив склянки, глибоко від сласности зітхнув и вытер обвысливался. Вот и ну, все у нас, раптом сказал він и, повернувшись, показав рукою на покуте. Степан уже давно бачив там три ікони, засвічену перед ними лампу, але удавав, що тільки тепер помітив. О, здивовано протягнув він. Та, либой же, це Наша, Я думав, боги це в тебе. Бо таки ж боги, гордо сказав хазяїн. Бог Карло, отець посередині, бог Ленін, син ліворуч і Бог Сталін, Дух Святий, праворуч. Бо у трьох лицях які личить, свята трійця. А що ні? грізно поставив він на гостя почервонілі очі. Та розуміється, розуміється, весело скрикнув Степан Петрович. Вони правлять світом неукоснительно, підтвердив Антонюк і допив склянку. За вікном раптом зачувся крик, жіночий верск, звуки битої пляшки, чоловічі голоси. А що то воно? здивовано повернувся до темного вже вікна Степан Петрович. А понуро махнув рукою Антонюк. Б'ються. Чоловік б'є жінку. За що? А чорт їх знає. За злидні. За каторгу. Верешк ще дужче розрізав повітря. А може розборонити їх? Нерішуче запитав Степан Петрович. Антонюк. З тою самою понурістю машинально налив собі вина і бок, ну, Не поможе. Не розборонимо. Ну як ти їх розборониш? Чоловік п'є, жінка п'є, навіть діти п'ють. А що їм більше? Дні і ночі все життя під землею. А на землі яка радість? Злидні хвороби, труд, єдина втіха горілка. Хоч на годину, а забув каторгу. А як проспався діти, пищать голодні, обдерті сопливі б'є. Думав, що горе своє б'є. Хоч над ким небудь він старший. Хоч кого-небудь може й він набити. Ой, галасують. Ну, галасуйте, голосуйте, не верветесь. Він ухопив склянку і, не цокаючись, уже перехилив її в рот, неначе спішив погасити, чи те голосування дворі, чи щось у себе всередині? Лампа з картонним рудим абажуром освітлювала нижню половину його обличчя, товсті вуса, жовте, у вугляних цятках підборіддя, кадик на довгій шиї. Є такі дурні і сучі сини, раптом знову почав Антонюк, що за все це обвинувачують Сталіна. «Сталін, мовляв, причина того, що люд так страждає. Якби не війну, все було б інакше. Нащо, мовляв, нам ця індустріалізація? Нащо нам ці гармати і танки? Хай би краще ми одежу та їжу собі виробляли. Та щоб свободи нам дали. Свободи!» Скрикнув він грізно. «Кому? Оцим ледарям Сволочі! Деверсанти! Гармати! А того й не розуміють, що без цих гармати танків ми давно були б у лапах капіталістів, бо капіталісти шарували б і панували, а ми б на них у каторзі робили. Забули Гітлера та його німців? Забули, в яке рабство нас отій запрягали? Ото що? Сталін, Сталін, Сталін наш бог!» Знаєте ви це? І Антонюк з викликом, загрозою, витяг до Степана Петровича довгу, як він дика шию. Сталін безпрекословний. Що сказав Сталін? Роби сліпо, лізьте головою в огонь, лізь і не думай. За тебе думають, от тепер війни бояться. Яке твоє діло боятись? Хто ти такий?